פרק ב. "הוי חושבי אבן ופועל אירע על משכבותם, באור הבוקר יעשוה כי יש לאל ידם. וחמדו שדות וגזלו, ובתים ונשאו, ועשקו גבר וביתו, ואיש ונחלתו". לכן, כה אמר אדוני, הנני חושב על המשפחה הזאת רעה, אשר לא תמישו משם צוורותיכם.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 לא יטיפו לאלה, לא יישג כלימות. האמור בית יעקב, הקצר רוח אדוני עם אלה מעלליו, הלא דברי ייטיבו עם הישר הולך. ואת מול עמי לאויב יקומם, ממול שלמה עדר תפשיטון, מעוברים בטח שובי מלחמה. נשי עמי תגרשון,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 יחד אסימנו כצאן בוצרה, כעדר בתוך הדברו, תהימנה מאדם. עלה הפורץ לפניהם, פרצו ויעברו, שער ויצאו בו, ויעבור מלכם לפניהם, ואדוני בראשם.